És dilluns, 6 d'abril, i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que el cap de setmana ha estabilitzat els positius per coronavirus al Baix Emporda. Sí. També us explicarem que Acompanyart posa a disposició dels més petits diversos recursos en línia per fer durant el confinament. comarcal ens portarà fins a la capital i és que l'Ajuntament de la Bisbal ha fet una crida perquè els i les músics enviïn cançons per projectar a la residència municipal. Us recordarem que des de l'àrea de medi ambient han engegat la campanya per la frugell biodiversitat per catalogar la fauna de casa vostra Quines espècies veieu des de la finestra? Acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns explicant-vos que el Consell de Joves dedicarà els 3.000 euros de la partida de l'Ajuntament a la neteja de les platges. Ho comentarem amb la dinamitzadora del Consell, la Marta Julià. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 6 d'abril i ho farem posant la mirada en les dades que des dels serveis de salut integrats Baix Empordà ens han donat a conèixer respecte al coronavirus. Amb la banda, ahir al matí s'actualitzaven les dades per coronavirus al Baix Empordà i per primera vegada hem de dir que aquestes han disminuït actualment els casos diagnosticats pel CIBE a la comarca són 177, 6 menys que a dissabte passat, quan s'havia arribat a 183. Ara mateix hi ha 33 persones ingressades al centre hospitalari, 4 menys que dissabte i 18 més pendents de resultats. El nombre de morts en relació a aquest dissabte passat es manté. En són 16, 2 més que no pas divendres, dels 2, de les dues noves de funcions, una és el centre geriàtric Palamós Gentgran, i l'altre és un pacient ingressat al mateix hospital de Palamós, on amb aquest ja sumen 5 víctimes. D'altra banda, a casa nostra, a Palafrugell gent gran, divendres us donàvem a conèixer que hi havia hagut 10 morts ja des de l'inici de la crisi del coronavirus, i a més a més també hi ha pacients de la comarca han estat molt greu ingressats en altres centres com l'Hospital Josep Trueta de Girona. Si posem el focus en el personal sanitari, actualment hi ha 52 professionals mèdics o d'infermeria dels serveis de salut integrats del Baix que han donat positius per coronavirus i, a més a més, hi ha 50 persones més que resten aïllades preventivament a l'espera d'un diagnòstic. Pel que fa a les residències geriàtriques, Fons de l'Hospital de Palamós han confirmat doncs, aquests 10 morts al centre geriàtric Palafrugell-Gengran i 28 casos confirmats, tots ells, a la residència on també s'hi ha ingressat el resident que va donar positiu del centre Palamós-Gengran. Al centre Palafrugellenc hi ha 6 persones pendents de resultats. En bon punts doncs, tinguem noves dades, les publicarem a Radiopalafrugill.cat i també us les farem saber tam puguem al 107.8 de la FM. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, canviem radicalment de tema i a continuació ens posarem en contacte amb Jaume Centelles, mestre jubilat, professional de l'educació i que és un dels escriptors del conte infantil El Senglat és Inglot. Bon dia, Jaume. Hola, bon dia. Doncs nosaltres amb en Jaume, si us recordeu, parlàvem a finals de, de gener, perquè és quan es va presentar aquest conte infantil a la Biblioteca de Palafrugell, un conte infantil doncs, que en Jaume conjuntament amb la Laura Lagunes van ser els encarregats de posar text eh, en el, el compte i és una iniciativa dacompanyar aquesta entitat de, de casa nostra que vol humanitzar més els espais eh, hospitalaris de la, nostra, de la nostra comarca i també de, del nostre país. Amb en Jaume ens tornem a posar en contacte eh, després d'aquella presentació que, que va fer a la Biblioteca de Palafrugell per comentar doncs, els recursos en línia que hi ha disponibles al voltant d'aquest compte infantil. Jaume, estem parlant d'un recurs en línia que ja fa uns quants eh, mesos que, que estan en marxa, però potser molta gent encara no, no els coneix. Em, em comentaves abans que això ja ho va presentar o ja ho vau dir eh, durant la presentació, precisament, de, que vau fer aquí a Palafrugell. Correcte. El Senglates i Rotel, el conte aquest que vam escriure per l'associació Acompanyar, va acompanyar d'un seguit d'activitats. Algunes són de cançó, la cançó de la Loa per exemple, aquesta la podeu descarregar directament del web d'acompanyat però també hi ha un programa que es diu Jclic J-C-L-I-C Jclic uh -huh. si estàs a casa o a l'ordinador o a la tablet tu entres a Jclic i això és del Departament d'Educació i allà trobaràs un foodimer de Jclic adreçats a diferents edats bàsicament entre els cicle infantil, cicle inicial, entre 4 i 8 anys són ideals. Eh, això és un, un recurs que funciona les escoles des de fa molts anys, molts anys, molts anys, molt fàcil de fer, els nens se'l coneixen perquè les escoles es, es mouen molt habitualment i són molt interactius. Uh -huh. eh, l'últim que es va penjar, o l'últim que trobareu, en aquest cas és el primer que veureu quan entreu a aquesta plana del, del Departament d'Educació, dels JOTECLICS, és el segle T-Singlot que és el que vam presentar també, juntament amb el compte aquell dia. Uh -huh. Tu entres aquí, en aquest joc, i trobaràs activitats adreçades a diferents... Hi dos nivells. Un és el nivell 1, perquè és més senzillet, per nens de, podem dir, entre 5 i 6 anys, i un altre és per 7-8 anys, diguem-ho així. Uh -huh. Aleshores, aquí pots trobar activitats de tota mena. Estem, normalment estan dividides en tres parts, personatges, que es presenten als personatges qui són les persones que intervenen al conte i ells et pregunten a través de les imatges o a través del... del hi ha trencaclosques hi han laberins hi han preguntes de relacionar relacionades amb el conte i algunes més generals que són les de la segona part d'aquests conceptes sobre el món sanitari o món hospitalari mm. eh, crec que és un... la Imma Palaí, que això vull hem de mencionar la Imma Palaí és la... La persona del departament, que, que també és companya mestra, que ens que ho fa des de fa molts anys i té la mà trencada en, en generar aquest tipus de programes tan tan interactius i tan divertits, ens ha fet un treball espectacular. També partíem de la base que les imatges d'en Raül Castillo són fabuloses. Per tant, crec que és un recurs que eh, es pot utilitzar no ara pràcticament, especialment pel confinament, que també, sinó en qualsevol moment. Al fil del que tu has dit, sí que m'agradaria dir als pares que, que estiguessin tranquils, que si han de ser una mica insumissos, fer una mica d'insumissió dels deures que els estan enviant aquests dies als pares a les escoles, que es posin tranquils. Jo ja entenc que hi ha molts pares i moltes mares que tenen teletraball i tenen criat un espai entre mig i s'estan tornant una mica majares. Poseu-vos tranquils. Són nens. I nenes, molt abans de ser escolars, primer que siguin feliços, que estiguin tranquils que ja ho estan, els nens ja ho estan, l'angoixa és més dels pares aquest, per tant el Senglates i Glot és un altre recurs que ells tenen, que poden disfrutar-lo que hi ha la cançó, que poden jugar amb, els, amb les criatures tots junts, mm -hmm. si hi han pantalles que que no l'acabes la, no d'entendre, que no la... doncs pas a pantalla o pas a palavra i, i vas a buscar aquelles que són més divertides, més interactives crec que és un bon recurs però no està fet especialment pel confinament. És un recurs que funciona, i ja et dic, des del dia que vam presentar finals de gener al compte. La veritat és que ara hi he entrat, eh, Jaume, i és, és, molt, eh, és això eh, que ens has dit, és el darrer que es va penjar en, en aquesta pàgina i per tant és molt fàcil de trobar i és, eh, bueno, com totes aquestes activitats, jo t'aclic, eh, molt, molt interactiva i, i molt interessant perquè d'una banda pots llegir el llibre, el conte primer i després fer les activitats per si no les has lle no eh, pogut llegir i per tant està bé també per eh, fer una miqueta... De, de, de, de treball, eh? Malgrat que s'ha de mantenir aquesta calma que tu deies, i ara ho comentarem sí. si et sembla, Jaume, després, però al voltant sí. d'aquestes activitats, aquests recursos en línia de, del JOTACLIC, jo ja fa uns quants anys que, que vaig deixar l'escola, primària, i ja recordo que es feien, per tant, veig que això, això continua, no? Sí, sí, això, fa, això continua, però això ja tu pots comptar que això va començar jo què fa 20 anys o potser més, eh? Vull dir que n'hi ha molts, molts, alguns alguns són molt elaborats i molt, molt bons perquè l'ha fet gent molt experta que controla les tecnologies. Altres són més xapuxeros perquè l'hem fet mestres així de Passo Catambolic. Va, vinga, fet aquesta activitat la pengem en Jotacrit que pot servir per a altres companys. La qüestió és compartir recursos. Però, vaja, n'hi han de molt, molt i molt bonics i molt bons i molt útils, no? Si dius, bueno, són les fruites, sobre els noms, sobre el que sigui, va, allà trobes recursos i actualment, actualment a les aules de, de, de totes les escoles del país de, de casa nostra totes la majoria, vaja, diria que totes tenen pissarres digitals amb, amb la qual cosa mm -hmm. és un recurs que entra per la imatge perquè els nostres alumnes, els que tenim ara que seran habitants del segle XXI eh, seran lectors d'imatges i per tant aquests recursos ells, han de saber llegir, escriure el text naturalment, però també el en interpretar què hi ha darrere de cada imatge saber llegir, perquè és per aquí per on ens venen la moto els anuncis, els polítics i tot deu mm -hmm. eh, tu estàs a la ràdio potser és més de paraula però a la, a la tele només cal que de, t'hi dediquis una estona i, i vegis com, com funciona tot el tema de les imatges per tant, eh, educar els fills en la lectura de la imatge és una bona cosa mhm mm Sí, nosaltres bueno, des de la ràdio al final cada vegada també t'han més a la imatge, no?, amb el tema de les xarxes socials i, i, no, i mateix, per sí. tant cada vegada ens anem també a posar més en la imatge, no? Sí, no, mira, i també vosaltres, no sé si vosaltres teniu feu podcast també o no, sí, sí. o uh -huh. sigui, també, doncs clar, és que és el que fem, ràdio a, a la carta... Sí. Eh... Estic, per tot el programa, però entro des de la taula, des, de des del mòbil, fins i tot, o des de l'ordinador. Vaig escoltar una altra vegada aquest programa que vam fer fa 10 dies i me'l vaig perdre perquè em, em semblava molt interessant el que deia aquella persona. Sí, sí, és, és el futur. Sí, Potser sí. Aquí. Aquests dies, per això, hi ha una saturació de les xarxes, el va tot més lent van superlents als, als ordinadors i la saturació a, de, a determinades hores. Hem de matinar, ens hem, hem de posar a les quatre no hi ha ningú. <ríe> hem, de, hem de triar les hores, hem de, hem de fer aquesta selecció. Jaume, sí. tu comentaves a, a l'inici d'aquesta conversa també, doncs, de deixar una a miqueta l'ameinada tranquil·la que ara sembla que, com que estan tot el dia a casa, el dia hem de fer, fer coses tota l'estona. Sí. Eh, en aquest sentit, tu que ja et vas jubilar com a mestre, però continues relacionat amb l'educació, com estàs veient, no sé si i també suposo que tens contacte amb mestres que estan en actiu com, com estan vivint també aquesta situació complicada perquè a més a més de la pressió que puguin tenir per part de, de les escoles i dels pares, també des del departament, no? Sembla que els se eh, demani més eh, responsabilitat Jo ja, quan he dit allò de la insubmissió ho deia el, el mestre ha de, de passar una mica a tot, escolta hem de fer o s'ha de fer acompanyament emocional de les criatures però i prou, no matar-los a fer deures. que és això d'enviar-los cada, cada dia des del de mestre connectat amb el nen? Ara fer això de matemàtica, ara fent això de... Hosti, tu, deixeu-los tranquils. Acompanyem-los emocionalment, que ho visquin bé, que són nens i nenes que juguin que, no, que, que si volen fer alguna mica de lectura, doncs que la faci, però no cal que després de la lectura se'ls hi pregunti. Eh, és com si a tu et dic, jo ara, a ah, mira, escolta, eh, mira't el programa aquest del de la, a les 4 de la tarda que fan un reportatge molt interessant però després em fas un resumet i m'acolta aquestes 4 preguntes no, deixem-los tranquils, deixem tranquils que tot això passarà eh, al setembre començarem el curs perquè aquest dia ja està perdut i, i molta calma i tranquil·litat saps? Sí, sí. Els... Jo no sé si és que... Reu... No, això no t'ho puc comentar perquè no ho sé. No sé si és que reuen pressions de dalt des del departament que els diuen, envieu, estigueu en contacte, envieu-los i deures, tal. També aquests dies hi ha moltes veus que diuen eh, penseu que hi ha criatures, que hi ha famílies que no tenen accés a, a internet o que tenen les megas o les gigas limitades per cada mes que no tenen possibilitat de connectar-se cada dia Ah, i, i llavors tu, tu, tu ets un pare, jo una mare i rebes cada dia pel dinar aquest del, dels nassos de les escoles o per whatsapps o per, pel telegram vinga feu això, feu l'altre ara em graveu un vídeo ara contra, mm -hmm. que, que obvio, quines ganes de que arribi la vida normal, al final pensen les que tures, per tant el missatge seria són nens i nenes, no són nens escolars en aquest moment Recordo una, una experiència que es va fer a la Massachusetts Institute of Technology allà a Boston, mm -hmm. que era molt divertida. Van agafar tres grups de nens de, quarta, de quart any, quarto a, quarto B, quarto C, i els hi van posar, el primer grup, dir hi la història com va anar, el primer grup van posar un mestre xinès en de nens dels Estats Units. I el, el mestre xinès va, va arribar allà i va començar a parlar amb xinès, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Un dia, un altre, i un altre, i un altre. El grup quart B veien el mateix però a través d'una pantalla. Tenien una pantalla, una càmera la, a la classe de quarta i, i els del costat veien el senyor per pantalla. I els del quart C, els del tercer, només sentien l'àudio. Què va passar? Que quan, al cap d'un parell de mesos, quan els hi van fer una mini-avaluació, els del que havien tingut la presència física del mes en directe, que els hi, hi havia com una interacció a través de la mirada, a través del gest, aquells van poder contestar alguna cosa. Els que, que l'havien vist per la pantalla... Re darre i us que només tenien l'àudio per descomptat. Encara menys per tant, vostress eh, tanta feina digital, potser ens estem passant una mica, no ho sé. Bé, serà moment també per aprendre de noves maneres d'intentar doncs, arribar a tothom eh, o, o, i fins i tot posar en entredit no? el, el, aquesta, aquesta llibertat que ens dona internet els que podem gaudir-ne però poder les famílies que no tenen aquests recursos com, com, com, com altres doncs, poder, ens haurem d'adaptar o fins i tot Eh, repensar no? el, el, el tema de preus això ja és una cosa de, de, de, de més no, la veritat és que no nosaltres avui doncs, volíem comentar una miqueta amb en Jaume eh, aquests recursos en línia que hi ha al voltant d'aquest compte infantil que es va crear al voltant de, de, de l'associació Acompanyar de, de, de casa nostra de Palafrugell i d'altra banda doncs, també hem posat una miqueta la mirada sobre la situació actual de, de, dels mestres i dels nens i nenes i amb aquest missatge que ens ha de dit en Jaume eh, de tranquil·litat que, que, que al final som mainada i no se'ls pot exigir com si estiguéssim en, un, en una època escolar normal estem en un període excepcional i tant mm. Doncs Jaume, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i res, agrair-te que, que, que estiguis avui aquí amb nosaltres i, i res, desitjar-te que, que, que vagi tot molt bé i que, que tinguis salut. Vinga, igualment, companys, que vagi bé. la fins ara. Un ara per a la informació comarcal arribat a l'equador d'aquest informatiu d'avui dilluns per explicar-vos que des de la residència geriàtrica municipal Zoilo Feliu de la Bisbal d'Empordà en alerta màxima com la gran majoria d'equipaments dedicats a la gent gran ha impulsat una iniciativa per donar suport moral als seus residents en aquests moments Difícils amb la col·laboració de diversos músics locals i el suport també de l'Ajuntament de la Bisbal. Així ha nascut el projecte Cançons per a la gent gran, una crida als músics, tant professionals com amateurs, perquè enviin vídeos on apareguin interpretant cançons que puguin agradar als avis i àvies de la residència. La proposta s'ha posat en marxa amb la participació de tres dels més destacats músics bisbalencs de l'actualitat. En Josex ha triat Pel teu amor, també coneguda com Rosó, composta el 1922 per Josep Ribes i Gabriel. Miquel Arbres canta País Petit, inclosa per Lluís Llach, en el seu disc Verges 50, publicat ara fa 40 anys, i Mazzoni, adaptat al Bolero, dos Gardènies, gran clàssic del repertori llatinoamericà compost el 1945 per la Cubana i Solina Carrillo. Per poder col·laborar, doncs, eh, els músics poden enviar els enllaços de YouTube o els arxius de vídeo al correu comunicació arroba Totes les gravacions seran publicades en un apartat específic del web de l'Ajuntament i es compartiran a les xarxes municipals i, sobretot, es projectaran en pantalla gran a la residència. Ja s'han afegit també a la iniciativa la principal de Escrivà, la Bisbal, Salvador Escribal, la salceta del Poble Sec i Júlia Pascual. Tornem ara cap a casa nostra i ho farem per recordar-vos que des de l'àrea de Medi Amb de l'Ajuntament de Palafrugell han fet una crida per localitzar espècies autòctones que fan nius a les nostres cases o en els nostres patis. Uranetes, falciots o ratpenats són algunes de les espècies autòctones que es poden observar des del propi confinament. Dins del Pla Local de Biodiversitat, l'Àrea de Medi Ambient fa una crida a la ciutadania perquè els ajudin a catalogar les aus i altres espècies de casa nostra, principalment es volen localitzar nius d'espècies com les oranetes comuna i cua blanca, falciots, ballesters, gralles, mussols o ratpenats. Fíricament parlem d'oranetes, tant oraneta comú com oraneta cua blanca, no? que fan en el niu la cua blanca o fa el que és amb façanes sota amb pits de la teulada o de balcons, uh -huh. mentre que l'oraneta comú acostuma a fer-ho doncs, amb porxos, amb gratges, en zones cobertes, amb aquests soms que acostumem a trobar més, Llavors també pot ser a nivell falciots, fal falciots o ballesters, que aquests poden fer en el que són les mitgeres de les, de les parets, no amb forats de mitgeres, amb sota-teulades, sota forats de ventilació, i també podríem arribar a trobar algun mussol o algun xot amb, amb forats també d'arbres o de teulada, d'alguna oliva fins i tot, amb el que seria ja més masies... Mm -hmm. O així, i llavors també ratpenats. El ratpenat i amb forats de, també de ventilació, de les façanes, etc, també se'n poden trobar. Sergi Travessa, tècnic de l'Àrea de Medi Ambient, és qui ens explica aquesta iniciativa de l'Àrea de Medi Ambient i ressalta que són totes aquestes espècies beneficioses per a les persones. En aquest sentit, ens explica que ajuden al control de plaques d'insectes i remarca que fins i tot una auroneta pot arribar a menjar més de 800 mosquits al dia. Bàsicament perquè són espècies beneficioses per a la societat, perquè són ocells o els rempenats, són insectívors, val? mengen el que són uh, molts, molts mosquits o altres insectes i són beneficiosos pel control de plagues. Hem de saber que una oreneta pot menjar més de 800 mosquits al dia i un rempenat també a més de 500 mosquits diaris. Per tant, fan una feina molt important doncs, a nivell de la societat, no? que així ens estalviar en el control de plagues amb, amb productes químics, que són més nocius per per tota la societat. Uh -huh. I sí, la llei els protegeix i, de fet, el codi penal antipifica com a delicte lo que és la destrucció dels seus nius. detectar els nius pot ser molt senzill i és que aquest tipus d'aus utilitzen les estructures dels edificis per refugiarse i nidificar. També fan servir forats de ventilació de sostres i terrats mitgeres en forats amb pits de les façanes, entre d'altres espais. El tècnic de Medi Ambient reconeix que els excrements poden ser un problema, però també ha explicat possibles solucions. I doncs podem buscar solucions. Una, una manera és avisar-nos que hi ha aquest niu i es pot buscar mesures com posar-los una estructura de fusta sota el niu perquè en lloc de caure els excrements de terra caiguin en aquesta estructura i, i de tant en tant es neteix un cop l'any i ja està, per exemple. Mm. No? I hi ha maneres de buscar aquest equilibri entre les dues espècies. D'altra banda, s'ha de destacar que la majoria d'aquestes espècies estan protegides per la llei. Així, doncs, és prohibit de causar-los dany i la destrucció dels nius està tipificat com a delicte al Codi Penal. Per a col·laborar en la identificació, us de posar en contacte amb l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell. Teniu dues vies o bé per correu electrònic a través de l'adreça mediambient o bé per telèfon al 972-6131. 39. També podeu compartir les vostres imatges i vídeos d'altres tipus de fauna de casa nostra i que podeu observar des del confinament a través de les xarxes socials amb l'etiqueta Palafrugell Biodiversitat. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell conversant amb la Marta Julián, dinamitzadora del Consell de Joves de palà per saber quina és la proposta que des del Consell finalment han decidit tirar endavant i per tant doncs, invertir-hi els 3.000 euros que tenen pressupostats anualment. Saludem a la Marta que tenim a l'altre costat de la línia telefònica Bon dia Bon dia, Rubén Doncs Marta, com dèiem, ja heu acabat de decidir doncs, quina, la, quina ha estat la proposta guanyadora després del període de votacions i aquesta doncs, està dedicada al medi ambient, oi? Sí la proposta que ha hagut més vots és la de recollida de platges. És una jornada per recollir platges. Mm -hmm. Nosaltres, quan eh, ho vam comentar, que això crec que era el febrer, eh, ens comentaves no? que, que hi havia dues propostes que estaven frec a frec. Una era d'aquesta, la de netejar les platges, i també hi havia una jornada d'intercanvi cultural. Eh, en el seu moment, Marta, ens vas comentar que fins i tot us estava plantejant d'intentar doncs, fer les dues accions i repartir els 3.000 euros de, de la partida que, que, que teniu a disposició. No sé si el tema del coronavirus us ha fet només decantar per una d'aquestes opcions, atès que no es poden fer eh, grans esdeveniments. O no té res a veure? No, no té res a veure. Era una, una decisió presa abans del, del confinament. Sí que és cert que, que el tema de l'intercanvi cultural estava liderat per, per les noies que són referents per la convivència, i just havien rebut un altre encàrrec per part de l'Ajuntament i van comentar que no ho podien assumir. Mm -hmm. Llavors, des de l'àrea de joventut vam decidir doncs, invertir aquests 3.000 euros en la seva totalitat amb... per treballar temes relacionats amb el medi indient. Mm -hmm. Dins de... doncs al final era un dubte que tenia, perquè com que no havíem parlat i no sabia si era pel tema d'això, de, de, de, eh, del, del coronavirus, o era un altre tema extern, que és al final és aquest cas, eh, dins d'aquesta jornada doncs, per netejar les platges de casa nostra, eh, hem de dir que això està englobat dins d'altres accions de l'àrea de medi ambient, no? Sí, bueno, de fet, clar, tota aquesta proposta estàvem treballant a veure com podíem materialitzar-la just abans que se'ns hagués estat d'alarma, el que, havia, el que sí que havíem dit és que, que són competències de l'àrea de medi ambient que per tant des de l'àrea de joventut no ho podíem assumir mm -hmm. i també paral·lelament el que vam fer és trobar-nos amb, amb la jove que va fer la proposta i que, que liderava una mica aquesta proposta per veure ben bé quines havien sigut les seves inquietuds eh, al moment de formular-les. En aquesta reunió el que va sortir principalment era treballar temes de sensibilització amb joves i després acabar fent una recollida. No? La, la noia comentava que a l'Institut els vénen a fer moltes xerrades sobre sexualitat, sobre drogues, uh -huh. però que sovint sobre el reliment, sobre eh, temes de, de reciclatge potser sí, però el problema dels microplàstics dels oceans, o temes així no anaven a fer tanta xerrades i que sí que li agradaria que també per d'aquests 3.000 euros es destinés a això. Doncs la veritat és que aquesta noia, que és l'Ona, eh? veritat. No, no doncs de l'Institut Frederic Martí Carreras, va, va ser la que va llançar aquesta proposta al Consell de Joves, després del període de votacions doncs, ha estat la, més, la que més, més suports ha, ha rebut i per tant és la que es realitzarà. I com deies, eh? primer hi haurà, o també en paral·lel, hi haurà aquests tallers, aquestes xerrada, xerrades a les escoles i instituts per seguir conscienciant no? d'aquest problema que tenim i sobretot de com som, no? de com deixem les coses brutes, perquè sí, ara amb tot això ja les xarxes van plenes d'imatges de racons plens de guants, mm -hmm. quan hauríem de poder doncs, reaccionar i, i els guants ens estirem a les escombraries, perquè al final tot això acaba arribant al mar, acaba arribant a les platges, i bueno, una miqueta uh, seguir treballant en no? aquelles coses del quotidià que no tenim en compte i que que inclueixen no, l'agrotícia que s'apumula. Mm -hmm. La veritat és que quan hem parlat d'aquests temes, eh, a vegades te'n fas creus, no? del que, eh, quan fan aquest tipus de recollides fins i tot del, del fons marí, de, de, del que es pot arribar a treure, no? d'electrodomèstics, de, de rodes d'automòbil, fins i tot doncs, eh, altres tipus d'objectes que dius com ha arribat això aquí, doncs, al final, m'agrada que pugui llançar-ho molt lluny del, del mar, tot acaba arribant, i si no, doncs tenim l'exemple de fa un parell de mesos amb les riuades de, de, de, de, pel temporal Glòria, no? que es veien tot tipus d'objectes pe, pels rius i que arribaven finalment al mar. Eh, bé, no sé quan, si ja teniu una, una data prevista per fer aquesta recollida de, de deixalles. Ara mateix, clar, està tot molt amb stand Sí que la idea va ser programar aquesta recollida passat la temporada d'estiu, perquè valoràvem que això, com a temporada glòria, ja s'havien fet moltes netelles i que ara estàvem prou netes les platges i després de l'estiu doncs, podien estar més brutes, ja veurem com avança tot. Mm -hmm. Però sí que també la idea és, és poder motivar el, el, el jove a participar d'aquesta recollida, pensar en, en muntar algun tipus d'esdeveniment, algun concurs, alguna cosa perquè també el jove s'hi en... Aquesta, aquesta jornada de recollida doncs, mm -hmm. al final és, és el més important no? que, que, que en aquesta jornada hi participin com més joves com més gent millor però si són joves també de, de, del nostre municipi doncs encara millor no? sí, i tant mm -hmm. ens eh, has dit, eh, que intentareu fer alguna cosa en paral·lel o algun concurs eh, de moment suposo que hi esteu treballant no? encara no, no teniu res pensat sí, primer de saber com com, com també, i veure com estaran els joves i com bueno, viuran el post-confinament no? i llavors podrem després seguir avançant amb la resta de línies de treball. Mm -hmm. Nosaltres, Marta, fa unes setmanes ens posàvem en contacte amb els educadors de carrer i comentàvem no, també com estàvem portant el tema del confinament, sobretot perquè les relacions amb els joves doncs, moltes vegades són millors de tu a tu i, i sobretot amb aquest col·lectiu no? intentar doncs, tenir una proximitat i, i fins i tot que hi hagi un vincle. No? El fet de, que no poder-ho fer cara a cara suposo que això comporta doncs, que costi més eh, que arribar cap a ells. Vosaltres com esteu gestionant aquest tema de, des del Consell de Joves? I des de l'àrea de joventut, eh, en general. És una oportunitat, estem aprenent noves eines de relació i, i les eines les tenim, l'únic que no teníem el costum d'utilitzar-les i és una oportunitat per posar-les en marxa. Jo aprofito no, per, per comentar que la plataforma Decidim, Decidim per la Frugell, uh -huh. ja està actiu el procés del 2020. Llavors allà hi ha eh, diferents debats oberts, que són els temes que han els joves que volien debatre aquest 2020, i tornarem a engegar eh, el procés de, dels 3.000 euros del 2020, no? perquè al final això és una roda, eh, que ens poden anar decidint any any en què ells s'inverteix 3.000 euros l'any següent. Uh -huh. I llavors, a partir de la plataforma, a partir dels, dels grups de WhatsApp, eh, doncs són les, les principals línies de, de comunicació aquestes línies són les que al final són les que més utilitzen també ells les xarxes socials doncs, eh, també és un, un, un factor explotant no? en aquests dies, es, ho s'està veient eh, també. i també doncs, les diverses àrees de, que, que conformen l'Ajuntament de Palafregell doncs, també eh, s'estan posant potser al dia i al final és el que deies tu també, Marta, no? una miqueta saber aprofitar no? aquests moments de crisi per intentar doncs, donar una volta a la situació i, en aquest cas, amb els joves, doncs, intentar arribar des de les vies que ells utilitzen més, que al final doncs, és poder la, la millor manera. Sí, tant. Jo estic ara preparant això uns vídeos tutorials per explicar com poder accedir a la plataforma de CIDIN. És una plataforma que potser té un format més adult, uh -huh. però és molt intuitiva i penso que, que als joves, que sovint els hi costa també venir presencialment, perquè ara estem tots a casa, però el dia a dia eh, també costa que vinguin, no?, entre els estudis, la feina, eh, bé, bueno, tot. Uh -huh. és complicat, doncs crec que aquests tutorials podran servir per poder, poder sentir-se més segurs a l'hora d'opinar i proposar a través de, de la plataforma, a través de l'online. Molt bé, doncs aquesta, aquesta recollida de propostes que ja trobeu a la plataforma de Palafrugell Decidim, si buscau el cercador, poseu Palafrugell Decidim, doncs ja és el primer enllaç que, que hi trobareu i allà doncs, després ja podeu anar-hi. La fase de recollida de propostes, aquesta s'ha s'allargarà fins a uh, encara uns quants mesos, no Marta? Sí, sí, ara és això, ara està tot una mica en stand a veure com com donen els esdeveniments mm. i... I ja està. no, no, no puc. Tampoc concretar gaire més. Doncs eh, nosaltres en seguirem parlant i quan, doncs, aviam si les, les coses comencen a posar-se una miqueta al seu lloc i podem començar a fer vida, entre cometes, una miqueta més, més normal del que estàvem acostumats, doncs eh, en tornem a posar-nos en contacte. Avui, doncs, volíem valorar, no?, el fet, doncs, que finalment des del de Consell de Joves es va decidir realitzar aquesta jornada recollida de xatlles i, i plàstics a les platges i a més a més doncs, també aquests aquest tallers aquestes xerrades de conscienciació als diversos centres escolars de, del nostre municipi amb la Marta Julián li doncs, agrem que ens agités i res, desitjar-li doncs, que, que passin bons dies de confinament i, i molta salut Moltes gràcies i igualment una abraçada I amb aquesta conversa arribem al final de l'informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 6 d'abril Nosaltres us recordem que tota la informació passa a continuació per ràdio també les xarxes socials de l'emissora i nosaltres ens retrobem demà amb noves informacions Que passeu un molt bon dia Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell De dilluns a divendres